Különös testvér is szeretet. Nincs fájóbb és borzalmasabb, mint amikor az árulást olyan ember követi el, akire álmodban sem gondoltál. Rossz érzés kerített hatalmába, ahogy becsapta maga mögött az ajtót. Kavarogtak a lelkemben az érzelmek. Hát vége. Összetörtem. Simon valóban a vesztemet akarja. Ott visszahangzott a fejemben a támadóm hangja. Ez Simon küldi neked, és én örömmel továbbítom, te kis ribanc! Gyűlöl engem. A kétségbeesés préselte a melkasom. Ennyire senki nem lehet gonosz, a testvére vagyok. Az utolsó pillanatig reménykedtem valami csodában, de most, hogy Szájmon jelentkezett, csak még elkeseredettebb lettem. Rá kellett döbbennem, hogy a fogvatartom karmai közt nagyobb biztonságban vagyok, mint a saját bátyám közelében. Hirtelen kellemetlen nyomást éreztem. Készül valamire, érzem! Rám tört a félelem. Már nem magam miatt aggódtam. Andrew! Gondolkodás nélkül Andrew után szaladtam a kabinjába. Azon járt az agyam, mi van, ha ez csapda? Szólnom kellene neki a fülembe suttogott üzenetről, de lehet, hogy csak képzelődöm, és ostobának fog nézni. Mikor meglátott, hosszan nézett, de nem szólalt meg. Az ajtófélfának támaszkodva figyeltem, ahogy elkészült. Sosem láttam még öltönyben, igaz, mindig elegáns és igényes volt, de most viselte ezt előttem először. Meglehetősen tetszett, amit láttam. Nagyon vonzó volt. Elmész a találkozóra? És ha csapda? Próbáltam jelezni a két eleimet. Ne aggódj, nem megyek egyedül. Simon nem olyan nagy legény, hogy rám támadjon. Én már ebben sem voltam biztos. Mégis miről akarsz vele még tárgyalni? A szállítmány eltűnt. Mit akarhat még? Kíváncsiskodtam. Egy belső hang folyamatosan azt kántálta, állítsam meg. Rólad, többek közt. Azért megyek oda, hogy kiderítsem, mi volt a célja ezzel a kis játékkal. Mondta, de nem nézett a szemembe. Láttam, neki ez legalább olyan nehéz, mint nekem. Rólam? Ezt nem értem. Van egy tervem. Ha visszajöttem, mindent elmondok, de most ígérd meg, hogy megnyugszol, és a legkomolyabban mondom, nincs mitől tartanod. Tőlem nem kell félned. Mélyen a szemembe nézett, és én hittem neki. Egy hosszú pillanatig erőt merítettünk egymás pillantásából. Most viszont mennem kell, el kell intéznem még néhány telefont indulás előtt. Kisfiú mosolyával bíztató rám kacsintott. Megbabonázva bólintottam, de valahogy akkor sem tetszett, hogy találkozik a bátyámmal. Nem tudtam volna megmagyarázni, hogy miért, de féltettem őt. Mikor el akart lépni mellettem, elkaptam az akóját, és eljálltam. Ígérd meg nekem, hogy vigyázol magadra, kértem. Könnyek szöktek a szemembe. Csak nem aggódsz értem, nézett rám kérdőn. Ami azt illeti, de vallottam be őszintén. Megvillantotta az ellenállhatatlan mosolyát, amitől a gyomrom mindig összerándult, a szívem pedig hevesebben vert. Rossz pénz nem vészel. Legkésőbb két óra múlva itt vagyok. Váratlanul lehajolt, és adott egy puszit az arcomra, majd a fülembe súgta. Sokat jelent nekem, hogy aggódsz értem, és vársz rám. A hangjától és a lehelletétől megborzongtam. A tekintetembe furta az övét, majd kilépett, és elsételt mellettem. A szívem vadul zakatolt. Nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy szólnom kellett volna neki, hogy Simon ki akart végeztetni engem, és nem is érdekli, mi lesz velem. De ott kattogott bennem, mi van, ha nem is ő volt, ha valamit félreértettem. Olyan ideges lettem, felalájárkáltam járkáltam összezavarodva. Nem tudom, mi sugallta, hogy ebből nem maradjak ki, de tudnom kellett az igazságot Simonról. Az ő szájából a saját fülemmel akartam hallani, hogy nem számítok neki. Ott kellett lennem ezen a találkozón. Tudnom kellett, hogy ki hazudik és ki mond igazat. Bár az ösztöneim és a megérzéseim már réges-régen megsugták, hogy mi az igazság. Kiterveltem, hogyan jutok le a hajóról. A szállító fiút használtam fel, a szennyesek között megbújva egyszerűen kitoltak a jachtról. Elhatároztam, hogy követni fogom Andrewt. Látni, hallani akartam, mi történik, hogy Simon tényleg elárulta engem. Még mindig nem akartam elhinni, hogy képes lenne erre. Reméltem, hogy ez valami félreértés, de Andrewról sem tudtam elképzelni, hogy hazudna nekem. Mikor Tonival és néhány emberükkel elindultak, követtem őket egy taxival tisztes távolból. A kikötőben a dokkoknál parkoltak le egy raktárépület mellett. Már a találkahelyük is kételyeket ébresztett bennem. Egyre erősebb lett bennem a megérzés. Nagy hiba volt Endrút elengedni. Kiszálltam és fedezékbe vonultam. A hátsó bejáraton lopakodtam be, halló távolságba akartam kerülni. Meghúztam magam egy megpakolt raklap mögött, és összekuporodva várakoztam. Uramisten, hogy a pokolba jutottunk idáig? Kémkedek! Pár perccel később megérkezett Simon egy ember kíséretében. Felismertem magabiztos, kedő hangját. A szívem a torkomban dobogott, reszketett minden tagom. Jó reggel, dru. Hogy viseli a kis hógom a vendég szereteted? gúnyolódott. A nyomorult féreg! Legszívesebben ott helyben neki mentem volna. Erőt vettem magamon, és nyugton maradtam. Ne gúnyolódj, bosszankodott Drew. A leggusztustalanabb ember vagy a földön. Hogy hozhattad a saját húgodat ilyen helyzetbe? Jut is eszembe, szépen csőbe húztál. Elfelejtetted közölni, hogy Krisz az nem Krisztián, hanem Krisztin. Simon hangosan, gonoszan felnevetett. Szép kis trükk volt, nem? Meglepődtél, ugye? Remélem azért kellemesen. Krisz igencsak dekoratív darab. Használatba vetted már a kis jégkirálynőt? Ki elbrendi, Van olyan nő, akit sosem kaphatsz meg. Az én kis hugomnak nincsenek érzései. Méghogy nincsenek, most kifejezetten gyűlöllek, tombolt a belsőm. Te tényleg egy gátlástalan kis tetű vagy. Szerencse, hogy a hugod ezt nem hallja. Hallottam az indulatot Andrew hangjában. Nem tudtam, hogy örüljek-e, hogy drú nem okoz nekem csalódást, vagy sírjak, mert a bátyám közel sem az az ember, akinek hittem. Ugyan már, nekünk nem lehetnek érzéseink. Ha lennének, sebezhetőek lennénk. Élcelődött. Kíváncsi vagyok, mivel magyarázott, hogy a szállítmányt most sem kaptam meg. Elveszett a tengeren? Ironizál drú. Félek, hogy semmivel öregem. Ekkor vettem észre, hogy hirtelen rengeteg fegyveres lepjel a kikötőt. Legalább kétszer annyian voltak, mint Andrewék. Mindenki hadonászni kezdett az előkapott fegyverével, majd vad vadlövöldözés kezdődött. – Jesszusom, ez tényleg egy csapda! Andrew! A fülemet szorosan befogva kuporodtam a raklapok mögé, majd mikor csend lett, újra kikukucskáltam. Több ember a földön feküdt. Csak Anthony és Andrew húzódott meg az autó mögött. – Búj elő, Drew! Most legyen nagy a szád! Nincs esélyed! Mindketten fegyvertelenül feltett kezekkel léptek elő. Rettenetesen megrémültem, lefagytam. Megfogja ölni, lefogja lőni, ziháltam. Istenem, most segíts! Mi a célod ezzel, Simon? Ha engem lelősz, saját magad alatt vágod a fát, érvelt a fogvatartóm. Ugyan már, nem maradnak tanúk, és én csak egy kis szállító vagyok, senki nem gyanakodna rám. Drogháború, sokszor előfordul leszámolás, ezt mindenki tudja. A fejével intett, majd valaki Anthony mögé lépett, és erőből tarkon csapta. Sikoltani szerettem volna, de tudtam, akkor lebuknék, ezért a kezem a számra szorítottam. Mire Andrew megfordult, Anthony már a földön feküdt, eszméletlenül kiterülve. Azt hittem, elájulok. A bátyám tényleg rosszabb volt, mint Andrew. Úgy gondoltam, kapsz egy kis leckét, hogy engem nem lehet sarokba szorítani, vagy megzsarolni. Egy dolgot jó, ha tudsz, Dark. Chris engem rohadtul nem érdekel. Azt csináltál vele, amit csak akartál. Reméltem, hogy miután rájössz az árulásomra, kinyírod. Azzal nagy szívességet tettél volna nekem. De ha jól sejtem, még mindig él, igaz? Tényleg meg akart öletni. Könnyek futottak végig az arcomon. De hát miért? Te hitvány féreg! Mi tartott neked az a zalány? Tette fel a kérdést helyettem Andrew. Csak annyit, hogy jogilag őt életi a több milliárdos családi cég 75 százaléka. Csak ő ezt nem tudja, mert nem érdekli a pénz. Ha viszont meghal, az enyém lesz minden. A részvényeit én fogom örökölni egyetlen élő rokonaként. Akkor mert nem állíthat meg senki és semmi. Emellett a te helyed is átveszem a bizniszbe, miután végeztem veled. Két legyet ütök egy csapásra. Egy becstelei jellemtelen szarházi vagy. Neki akart menni Simonnak, de két ember elkapta a karját. Egymásnak feszülve álltak, majd Simon elővette egy fegyvert és rászegeszte drúra. Megrémültem. Ugye nem akarja lelőni? Nem akartam, hogy baja essen. A szám kapott kezem erősebben szorítottam, mert a feltörni készülőség olyan vissza kellett tartanom. Hirtelen nem tudtam, mit tehetnék. Csinálnom kell valamit. Elindultam kifelé, de hallottam, hogy elsül a fegyver Simon kezében. Egyszerűen hasba lőtte andrew aki térdre rogyott. Pánikba estem. Kirohantam azon a bejáraton, amin bejöttem, és egy hirtelen ötlettől vezérelve tárcsáztam Simon-t, tisztes távolban megbújva. El akartam csalni Andrew közeléből. Hamar felvette a telefont. – Szia, Hugi, mi újság? – kapta fel azonnal. – Tűnj onnan, Simon! Hívtam a rendőrséget, pillanatok alatt ott lesznek! Nem akarom, hogy bajod essen! – lódítottam. – Honnan tudod, hol vagyok? – tette fel a kereszt kérdést. Kihallgattam, amikor dárkék beszéltek, de igyekezned kell. Kérlek, siess, ha nem akarod, hogy téged is ott találjanak. Meg tudtam szökni, úton vagyok az irodádba. Kérlek, siess, Simon! Bontottam a vonalat, hogy ne legyen ideje kérdezősködni. Közben a torkomban dobogott a szívem, és csak remélni tudtam, hogy elég hatásos voltam. Visszalopakodtam a raktárba a rejtek helyemre, és vártam. Szerencséd van, haver, változott a terv. Most mennem kell. Nem tudom, hogy őriztetted a húgom, de úton van hozzám. Nekem kell befejezni, amit neked kellett volna megtenned. Csóválta a fejét gonosz mosolyjal az arcán. Hosszan lehúny szemekkel igyekeztem erőt találni magamban. dró a földön az autója kerekének dőlt, fogytán volt az ereje. Hagydőd békén, Kris szeret téged, te rohadék! Megtett volna bármit, hogy megmentsen. Lett volna alkalma megszökni, de mikor közöltem vele, hogy annak te iszod, meg a levét, nem tette. Hogy vagy képes elárulni a saját hugodat? Őj meg most, mert ha hibázol és életben maradok, nem fogod megúzni. Megtalállak és apró szafatokra szaggatlak. Te belezúgtál a kis hugomba, dárk. Hallottam rossz májuk kacagását. Ne izgulj, nem sokára követ téged. Könnyű dolgom lesz vele, mert nem gyanítja, mire készülök. Te meg, remélem elvérzel, mire ideérnek a rendőrök. Ha meg nem, akkor úgyis több kiló kokain társaságában találnak meg, és életet hátra levő részében a börtönben rohadhatsz. Fröcsögte is Andrew rúgott egyet, amitől fájdalmasan feljajdult. Látod, milyen rendes vagyok? Visszaadom, amit elloptam tőled. A húgica már hívta is a zsarukat, szívességet téve ezzel nekem. Mégsem nyírlak ki, hanem végignézem, ahogy életfogytig rácsok mögé zárnak. Persze csak, ha nem dög lesz meg előbb. Sátánian kacagott. Ismét odalépett Andrewhoz, elvette a telefonját, az egyik embere pedig Anthonyét, és bedobták a tengerbe. Isten bele, dárk. Hátat fordított neki, beültek az autóba, és elhajtottak. Gondolkodás nélkül előbújtam a rejtekemből, és Andrewhoz futottam, aki nagyon vérzett. Megrémültem a sok vér láttán. Anthony ájultan feküdt a földön. Te hogy az ördögbe kerülsz ide? Megvesztél? Hörögte halára vált arccal Drew. Nem számított rám. Nem most, mondtam neki, és félretoltam az akúját. Szájmon a bal oldalán találta el. Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy az én bátyám lőtte le. Egy fegyvertelen embert. Egy hidegvérű gyilkos. Ha nem láttam volna a saját szememmel, el sem hittem volna. Eltéptem Andrew ingét és mikor megláttam, a golyó ütötte sebet, megrémültem. A kezeim közt fog meghalni. Nem, nem, nem. Ki kell venned a golyót, Krisz? Sziszekte, én meg a megrökönyödéstől csak lassan fogtam fel, mit is vár tőlem. Nem, én erre képtelen vagyok, ráztam a fejem. Kórházba viszlek, ugrottam fel, de körbe pillantottam. De mégis hogyan? Egyedül képtelen lettem volna besegíteni az autójába. Addigra már késő lesz, nagyon vérzik, és nem is mehetünk kórházba. Most kell kimenned. mondom, mit csinálj. Rémülten pislogtam rá. A szenvedését látva azonban döntöttem. Oké, okay, mondd, hogy mit tegyek. Néztem rá elszántan. Meg kellett próbálnom. Szükségem volt rá, hogy neki rám. Az autóban van elsősegi doboz, és egy üveg vízki a kesztyű tartóban. Hozd ide. Utasított, és bár szinte megbénított a félelem, siettem, ahogy csak tudtam. Találtam még egy pokrócot is. Letérdeltem mellé, és meghúztam a viszki üveget. Elnevette magát, majd összerándult a kintől. Az nekem kell, nem neked, nyögte. Szükségem volt rá, bocs. Vágtam bűnbánó arcot. Add ide az üveget. Ő is meghúzta. A többit önsd a sebre, parancsolta. Rácsurgattam, de láttam a fájdalmasan megfeszülő összeránduló testét, ahogy próbálja visszafolytani a kiáltását. Minden izma összeugrott, az arca eltorzult, rettenetes fájdalmai lehettek, mégsem ordított, visszafogta. Az éles kést és a remegő kezemet is leüntöttem. Elkezdtem megítni a sebet. Igyekeztem gyors és precíz lenni, hogy minél rövidebb ideig gyötörjem. Mikor elértem és megláttam a golyót, kiszedtem. Oké, megvan. Folyt rólam a víz, annyira koncentráltam, el ne szúrjak valamit. Most vardd össze is önsd le újra. Utasított, és én megtettem, amit kért. Mikor újra leöntöttem a sérülést, az alkohollal görcsbe rándult a teste és üvöltött a kintől. Aztán elájult. Elsírtam magam, potyogtak a könnyeim, közben leragasztottam a sebét. Odamáztam mellé, betakartam, és mögé bújva a karjaimmal átöleltem. A szenvedéstől izzadt haját és homlokát simogattam. suttogva nyugtatgattam, hogy nem lesz semmi baj, miközben ringadtam. Közben reszkedtem a félelemtől. Kételyek gyötörtek. Mi van, ha valamit nem csináltam jól? Ha már túl késő volt? Ekkor Anthony magához tért, és döbbenten látta meg a könnyesztatta arcom, és ahogy Endrút védelmezőn átkarolom. Maga meg mi a jó fenét keres itt? Mennyi ideig voltam eszméletlen? Pillantott körbe. Úgy fél óráig. Válaszoltam, de képtelen voltam többet mondani. Remektem a félelemtől. Adja ide a mobilját. Segítségre van szüksége. Vizsgálta meg Andrót. Mikor észrevette, hogy már elláttam a sérülését, felvont szemöldökkel mért végig. Remegő kezekkel adtam át neki a készüléket. Telefonált a mobilomról, majd segített Drewt beemelni az autóba. Az úton végre a karjaimba fekve magához tért. A homlokát sirogatta, mikor kinyitotta lélegzetelállító igéző kék szemeit. Hová megyünk? kérdezte körülkémlelve. Vissza a hajóra, az orvos már várni fog, tájékoztattam. Milyen orvos? aggodalmat véltem felfedezni az arcán. Ne félj, Antoni intézte, nem vagyok ostoba. A megfeszült teste lassan kiengedett. Hogy van, Tony? Érdeklődött. Felnéztem Tonira, a visszapillantó tükörben találkozott a tekintetünk. Ő vezeti az autót, jól van csak a fejes és az önérzete. Próbáltam tréfálni. Elmasoljöttem, de Toni rosszalló pillantásával találtam szemben magam a tükörben. Lesütöttem a szemem. Ez most nem jött be. Hosszú kínos csendált be. Andrew csak nézett engem, én pedig őt. Miért mentetted meg az érhám, ha tudtad, hogy Simon elárult? Elmenekülhettél volna, hagyhattál volna meghalni. Nem kellett volna kockáztatnod, hogy téged is elkap. Szomorú szemeivel engem fürkészett. Az nem ment, és nem menne most sem. Te vagy az egyetlen őszinte ember az életemben. Szükségem van rád, és egyébként is ez az egész az én hibám. Végig simítottam a hajám, majd gondolkodás nélkül lehajoltam hozzá, és szájon csókoltam. Lehunta a szemét, megragadta a tarkóm, és közelebb húzott. Szenvedélyesen csókolt vissza. Remegett tőle a belsőm. Az alhasa minden izma görcsbe rándult. Olyan rég áhítoztam már utána, és álmaimban sem gondoltam, hogy ilyen körülmények közt történik majd meg. A hajón már várt bennünket a doktornő. Gyönyörű haja volt, és csillogó kék szeme, ami olyan ismerősen ragyogott. Mi történt vele? kérdezte riadtan. Meglőtték, feleltem zaklatottan, majd hosszan méregetett ha csak azt kérdeznéte meg ki vagy. Hozzák be, megvizsgálom. Tartotta rajtam a tekintetét. Hirtelen bűnösnek éreztem magam, így lesütöttem a pillantásom. Becsukódott az orrom előtt Andrew kabinjának ajtaja, én pedig aggodalmasan járkáltam fel alá. Tony fürkésző tekintetére lettem figyelmes. Megmentett minket. Miért? Kérdezte karbatett kézzel. Azt hiszem, nem vagyok erre köteles magának válaszolni. Nem kedveltem őt, éreztem az ellenszemvét. Gyűlöltem, hogy mindig méregetett a hideg átható szemeivel. Azért köszönöm. Nem voltam benne biztos, hogy jól hallottam-e, de mintha hálásan csengett volna a hangja. Csak bólintottam, mikor kinyílt az ajtó. Hogy van? érdeklődtem tűkönülve. Magának és a lélek jelenlétének hála gyorsan fel fog épülni, felelte a doktornő nagyot sóhajtva. Bemehetek hozzá? türelmetlenkedtem. A saját szememmel akartam látni, hogy már jobban van. Persze, tárta ki az ajtót. Mikor beléptem, Andrew fáradt, meggyötört arccal, mégis széles kisfiús mosolyjal fogadott, amitől mindig összeszorult a gyomra. Á, megmentőm, mormolta. Hogy érzed magad? Léptem közelebb az ágyához. Sokkal jobban neked, hála. Nagyon megijesztettél, kezdtem, mire ő elkomorodott. Te is engem, amikor megláttal. Mond csak, mikor értél oda, mennyit hallottál? Mindent hallottam, amit hallanom kellett. Követtelek benneteket. Vallottam szint. Jellemző, sóhajtotta. Andrew, be kell vallanom neked valamit, ami a lelkemet nyomja. Ez az egész az én hibám. Tudnom kellett volna, csak nem akartam elhinni, hogy a bátyám képes ilyenre. Amikor megtámadták a hajót, az a férfi, aki a fejemhez szegezte a fegyvert, azt a fülembe, hogy ez Simon Kőli. Azt hittem először, hogy te találtad ki, hogy rám ijesz. utána meg azt, hogy csak a képzeletem játszott velem. Ne haragudj, ha szólok róla, ez az egész lehet, hogy meg sem történt volna. Számítottál volna a csapdára, és akkor talán... hadaltam egy szuszra, de félbeszakított. Ne edd magad ezen, ez nem a te hibád. A te helyedben én sem tettem volna másként. Nem tudhattad, kiben bízhatsz és kiben nem. Én csak egy bűnöző vagyok a te szemedben, ő meg a bátyád. Én sem hinném el, ha azt állítanád, hogy Elena az életemre tör, pedig nem is ismerjük egymást igazán. Bőnbánúan néztem rá, de ő csak mosolygott. Most hagylak pihenni. Lassan az ajtó felé tartottam, mikor utánam szólt. Krisz! Köszönöm, hogy nem hagytad, hogy kinyírjon. Ha nem csaltad volna, elonnan csúnyában végződik. Csak bólintottam és magam baroskodva a szobámba menekültem. Nem tudom miért, de azt képtelen lettem volna elviselni, hogy elveszítsem őt. Egyre bizonyosabbá vált, hogy menekülnöm kellene. El Andrewtól és messze Simontól. Mindketten veszét jelentettek, csak amíg az egyik a testi épségemre, a másik a szívemre, és nem tudtam, melyik lenne végzetesebb. Ettől függetlenül lelkesen ápoltam Andrewt, aki lassan, de biztosan új erőre kapott. Eltelt pár hét, mire összeszedte magát annyira, hogy a kabinomba magától átjöjjön. Szó nélkül hogy ahogy törökülésben az ágyon ültem. Megkért, hogy kövessem. Az arca fájdalomról, nehéz döntésről árulkodott. Nem tudtam a szeméből kiolvasni a szándékát. Ez a férfi néha igazi rejtély volt. Szerettem volna megfejteni, de nem ment. Láttam, hogy a kiárat felé vezetett. Hevesen kezdett dobogni a szívem. Az nem lehet, hogy ő is elárul. Nem értettem, miért érzeki, hiszen elrabolt, fogva tartott. Ő a rossz fiú, vagy mégsem? Már nem tudtam. Miért éreztem mégis csalódást? Megkedveltem. Beleszerettem. Nem kellett volna semmilyen érzelmet táplálnom iránta, de tudtam, hogy fontos nekem. Azóta tudtam, hogy Simon meglőtte, és a földön heverő testét szenvedő arcát látva elszarult a szívem. Bármit megtettem volna, hogy megmentsem. Lekísért a hajóról, majd váratlanul megállt előttem zsebre dugott kézzel. Elmehetsz, intett a karjával a város felé. Mi? Te most elengedsz? Azután, ami történt? Miért? Hüledeztem, de ő csak megmondta a vállát. Nem vagyok gyilkos, de ha az volnék, neked akkor sem lennék képes ártani. Sok minden rosszat mondhatnak rám, de gyilkos nem vagyok. Nem ölök, főleg nem egy ártatlan embert, főleg nem téged. Itt pedig nem vagy biztonságban, itt hamarosan elszabadul a pokol. Menj biztonságos helyre. Meglepettem, pislogtam rá. Hát ennyi volt. Vége? Köszönöm. Csalódottságomban csak ennyit tudtam mondani. Bólintott, majd lassan felsétált a hajóra, de még visszapillantott. Krisz! Igen! Néztem felé reménykedve. Ne bízz meg senkiben, érted? Senkiben! Az életed múlhat ezen. Nagyon vigyázz magadra. óvakod Szájmontól. Tűnj olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Messze! Aggodalmas arccal felment a fedélzetre, ahonnan már nem nézett vissza. Én pedig össze voltam zavarodva. Semmit nem értettem. Messze! Messze mitől? Tőle? Szájmontól? Hiszen nincs az a távolság, ami elegendő lenne, hogy ne gondoljak rá. De igaza volt. Fel kellett szívódnom egy időre. Haza siettem, hogy becsomagoljak és eltűnjek, de amikor hazaértem a lakásomba meglepetésemre, Oli-t találtam ott. Nem értettem, mit keresod, de megörültem a réglátott látott ismerősnek. Odafutottam hozzá és megöleltem. Lehet, hogy még sincs minden veszve, van még olyan ember, aki mellett biztonságban lehetek. Meglepetten eltolt magától és döbbentem végig miért. – Te hogy kerülsz ide? – néztem a szemébe. – Téged kerestelek. Aggódtam, hol voltál? – Szegezte nekem a kérdést, hangjában ellenségességet éreztem, amiről nem akartam tudomást venni. Simon csinált valami nagy hülyeséget, és elraboltak. El kell mi nem mielőtt felbukkan. Zavarodtam össze. Kicsoda! Hökkent meg. Hát Simon, ő nem az az ember, akinek eddig hittem. Egy hidegvérű gyilkos. Tálaltam ki neki. Azt mondtad, hogy elraboltak? És hogy jutottál ki? Állt velem szemben karbatett kézzel. Furán méregetett, amit ő rossz érzésem támadt. Elengedtek. Suttogtam magam elé. Csak úgy? Szinte égetett a hangja. Igen, feleltem. Legnagyobb megdöbbenésemre váratlanul akkora pofont adott, hogy elestem. A kezem a lángoló zsibbadó arcomra szorítottam, és értetlenül néztem rá. Biztos lefeküdtél vele! Ordította belehajolva az arcomba. Szemét kis kurva vagy! Bezzegé hiába próbálkoztam nálad hónapokon át, de majd én megmutatom neked, kivel szórakoz. A hajamnál fogva felhúzott és újra megütött. Felrepett a szám. Vérzett, amitől meleg, fémes íz öntötte el az ízlelő bimbóim. De ez nem volt neki elég, nem volt benne szánalom, nem kímjelt, csak tovább ütlegelt. Ne csináld ezt, Oli, kérlek, hagyd abba! Nem feküdtem le senkivel, esküszöm! Sírtam el magam. Még hazúc és te ribanc! Rúgott belém többször is. Hallottam, ahogy recsen a bordám, és felsikoltottam a belém nyilaló hasogató kintól. Hirtelen erős fájdalom terjedt szét a testemben. Nem tudtam abba, ha a valaha. Ekkor megváltásként megszólalt a telefonja. Megnézte ki az. Én pedig a földön kuporogva a könnyeimet nyeltem. Kínomban vergődve nyekerektem, Oli pedig felvette a telefont. Nem, baszd meg, vége van! Nem ölte meg, hanem engedte, Ezzel nekünk befellegzett. Nem kapod meg a részfényeidet, ha csak nem találunk ki valamit sürgősen. Andrew, túlélte, és a zsaruk sem kapcsolták le. Szerintem a kis ribanc kezelte a dologban, de ne izgulj, megkapja, ami jár neki. Igen, gyere csak, még be kell fejeznem itt valamit. Nézett rám késővára, majd a kanapéra dobta a telefont, és felém közelített. Nekem már minden világos lett. Nem csak Simon, hanem ő is elárult. Összefogtak ellenem. Rohadék! Ennyi csúszott ki a számon, mikor elém állva újra belém rúgott, majd beleragadt a hajamba és húzott maga után az emeletre. Tudtam, mire készül, elfogott a rettegés és a félelem. Kérlek, Oli, nem csináltam semmi rosszat, Engedje, létsíves Oli! Kiáltoztam kétségbe esetten. Hamarosan klonyorogni fogsz, hogy öljelek meg, mert amit kapsz tőlem, az rosszabb lesz, mint amit el tudsz képzelni. Ellenkezni próbáltam, rúgkapáltam, csapkodtam, beleharaptam a kezébe, de újra teljes erőből megpofozott. Bevonzolt a szobámba, és egy határozott mozdulattal az ágyra lökött. Rettegtem, gondolkodni sem tudtam, csak összekuporodva, zokogva könyörögtem neki. – Oli, kérlek, elég volt kérlek! – Azt, hogy mikor elég, én döntöm el! Vetközni kezdett az ágy végénél. – Ha ellenkezel, még izgalmasabbá teszed a dolgot! – vicsorgott. Megrémültem. Felugrottam, megpróbáltam elfutni mellette, de elkapott és rám betette magát. Hasra estem, ő pedig szorosan lefogott. A ruháimat kezdte letépkedni rólam. Sikoltoztam, lassan elfogyott minden erőm. Éreztem, hogy nincs semmi esélyem, de összeszedtem minden maradék akaratom és megütöttem, amennyire csak bírtam. Te átkozott! Sziszegte, majd újra kaptam egyet. Azt kívántam, bár már vége lenne. Megragadta a nyakamat és a torkomat szorítva folytogatni kezdett. Jeges rémület lett rajtam. Meg fog ölni, meg fogok halni. Ekkor Andrew arca villant felelőttem. Ő járt a fejemben, és hogy többi nem látom. Ori képtelen volt kordában tartani az indulatait. Csak annyira lazított a szorításon, hogy levegőhöz jussak, majd széttépte a blúzom, és csókolgatni kezdte a testem. Olyan erősen tartott, hogy mozdulni sem bírtam. Hörögvel lélegeztem és fájdalmasan felnyögtem. Éreztem, ahogy a szoknyám alatt letépte a bugyimat, és hallottam, ahogy lehúzta a nadrág cipzárját. Ekkor kicsit enyűlt a szorításaim, pedig a térdemmel, amilyen erősen csak tudtam ágyékon rúgtam. – Te átkozott kis lótyó! – összegörnyedve fetrengett és sírgatott, én pedig kihasználva a másodpercnyi előnyömet mászni kezdtem az ajtó felé. De mikor fel akartam állni, hogy kifussak, elkapta a bokám, és a lendülettől nekiestem az asztal sarkának, és elájultam. Mikor magamhoz tértem, egyedül találtam magam a szobában. Alig volt energiám megmozdulni, és sajgott mindenem. Erőt véve magamon nyöszörögve a testem valamennyi pontjában hasogató kín ellenére elvánszorogtam valahogy az ajtóig. Zárva volt, de ahogy a kulcsukon kikukucskáltam, láttam, hogy kívülről benne maradt a kulcs. Összecsuklottam a reményvesztettségtől, és a kénincsbe kapaszkodva próbáltam megerőltetni az agyam, hogy ki utat találjak. Tudtam, ha itt maradok, meg fognak ölni. Feltápászkodva elbotorkáltam a gardrobig, felvettem egy melegítő nadrágot és egy pólót. alatt öltöztem, eszembe jutott, mit láttam az egyik filmben. Akkor olyan hihetetlennek tűnt, de most eljött az idő, hogy kipróbáljam, működik-e a valóságban. Gondoltam, veszíteni valóm úgy sincs. A fürdőszoba kutatni kezdtem valami hosszú és vékony dolog után. Egy nagyobb hajcsat megteszi, morfondíroztam. Meg is találtam. Az egyik újságot a kommódról leterítettem a földre, és kicsúsztattam az ajtó alatt tűnésen. Szinte azonnal hány ingerem lett a feszültségtől. Remegő kezekkel láttam neki a feladatnak, hiszen minden ezen állt vagy bukott. A hajcsatommal óvatosan lögdöstem ki a kulcsot a zárból. Féltem nehogy ügyetlenségemben elhibázzam a dolgot. Az ajkamba harapva imádkoztam a sikerért. Nagyokat nyelve lelki szemeim előtt láttam, ahogy a kulcs túlzuhan, én pedig bentrekedek a pokolban. Erősen koncentráltam, és igyekeztem féken tartani a remegésem. Még végül meghallottam, ahogy a kulcs csilingelve az újságpapírra zuhant. Hangosan fújtam ki a levegőt, a gyomrom reszketett, ahogy lassú mozdulatokkal behúztam a szabadságom jelképét az ajtó alatt. Már csak ki kellett nyitnom az ajtót. Ez hihetetlen, de tényleg működött. Elővigyázatosan indultam meg a lépcső lefelé, miközben végig azon töprengtem, hogy ezt biztosan nem fogom megúszni. Tuti, hogy elkap, és megint ellátja majd a bajomat. Reszkedtem, remektem a félelemtől, mikor hangokra lettem figyelmes. A szívem is kihagyott egy ütemet rémületemben. A beszélgetés zaja azonban egyre távolodott, amennyire meg tudtam ítélni, a konyhában voltak. Kihasználva az adandó alkalmat és összeszedve a maradék bátorságomat, cselekvésre ösztönöztem a pániktól megbénult tagjaimat. Felkaptam a táskám, ami még mindig ott hevert a kanapén. Kifutottam a házból az utcára, és leintettem egy taxit nem tudtam, hova mehetnék, vagy mit csinálhatnék. Mihez kezdjek most? Egy dolog hajtott, minél messzebbre innen. Az autó hátsó ülésén, mikor úgy éreztem, hogy biztonságban vagyok, hangos törtem ki. A taxis aggodalmas tekintettel erősködött, hogy kórházba visz, de én csak egy helyet tudtam, ahol most szívesen lettem volna. Be is diktáltam a címet. A jaktra könnyen felengedtek. Anthony Andrew testőre döbben arccal segített fel a hajóra. Mi történt magával, Miss Stuart? Éreztem a hangjában a rémületet. Nem nézhettem ki valami jól. Itt van Andrew, szipogtam. Azonnal szólok neki, hogy keresi, addig üljön le ide, kísért az egyik kanapéhoz. Feltűnően figyelmes volt velem ahhoz képest, hogy elméletben ki nem állhatott. Türelmetlenül vártam. Addig nem tudtam megnyugodni, amíg nem láttam, nem érezhettem Andrewt a közelemben. Mindenem fájt, sajgott, hasogatott. Átöleltem magam, hogy tompítsam a kínzó nyilalásokat, és hogy ne sem össze. Közben mereven magam elé bámultam. – Krisz! – hallottam Drew rémült hangját. Felkaptam a fejem, ő pedig odaszaladt hozzám. – te ezt veled? – a kezébe fogta az arcomat, és fájdalmas ábrázattal cirógatott. Nem voltam képes válaszolni. Elsírtam magam, és az ölelésébe burkolóztam. Hallottam, hogy hangosan kiabál. – Tony, hívd a kórházat, és azonnal hozd az autót! – Felkapott az ölébe, és megindult velem kifelé. Soha nem gondoltam volna, hogy még örülni fogok annak, ha visszatérhetek ide. Mégis, ahogy a vállára hajtottam a fejem, és szorosan tartotta karjaiban, éreztem az illatát, meleg bőrét a pólója alatt. Végtelen nyugalom járta át a testem. Végre szabadjára engedhettem az érzéseim, és csendben hullajtani kezdtem a könnyeim. Óvatosan betett az autóba, és beült mellém. Az ölébe másztam, és hozzá bújtam. A menedékére vágytam, semmi másra. Nem sokára a kórházban vagyunk, kérlek, tarts ki, Krisz! A hajamba temette az arcát, és féltön simogatott. Mindvégig megnyugtató szavakat suttogott, majd felsóhajtva bűnbánóan megszólalt, de inkább magának, mint nekem. Annyira tudtam, hogy nem lett volna szabad elengednem téged. Éreztem. Nem szerettem volna, ha magát okolja, mert nem tudhatta, ahogy én semmi fog történni, ha elhagyom a hajó biztonságot nyújtó fedezékét. Nem a te hibád az enyém. Nem lett volna szabad bíznom senkiben. Miért kitette ezt? Nem Simon volt? Tolt el és nézett a szemembe. Nem, nyögtem ki csalódottan. Oliver volt. Mi? Miért? Lepődött meg. Először azt hittem azért, mert azt gondolta, lefeküdtem veled a szabadságomért cserébe. De az az igazság, hogy ő is elárult. Neki is csak azok az átkozott, nyomorult részvények kellenek. Megint elsírtam magam. Sajnálom, Krisz. Suttogta a hajamba. Közben érzékeltem, hogy megáll az autó. Kiszálltunk és az ölében vidbe, be, ahol ugyanaz a kedves szőkésbarna doktornő várt ránk, aki dróhoz is eljött, mikor meglőtték. Dró az Isten szerelmére, mi történt már megint? Folyamatosan a szívbajt hozod rám! Szitta meg a nő Endrút. Ne haragudj, egy barátomat megtámadták, segítened kell. Éreztem a kezem alatt a heves szívdobogását. Hozd be, megvizsgálom! Bevitt egy vizsgálókba is letett az ágyra. A doktornő kiküldte Drót, és neki a kivizsgálásomnak. Miss Stuart? Kezdte. Csak krész kérem. Rendben, Krisz, mielőtt bekötöznénk a sebeit, már csak egy dolog van hátra. Meg kell tudnunk, történten nemi erőszak. Elfogott a pánik, ösztönösen összeszorítottam a combomat és a fejemet ráztam. Nem akarom tudni. Mondtam elszántan és reszketni kezdtem. Leült az ágy szélére és megfogta a kezem. Krisz, el kell végeznünk ezt a vizsgálatot. Ha nem tesszük, komolyabb következményei lehetnek. Tudok segíteni, csak engedje meg. Nagyon meggyőző volt azokkal a kedves kék szemeivel, és nem tudtam miért, de bíztam benne. Ahogy az arcát fürkéztem, hirtelen rájöttem. drúvonásait ismertem fel benne. Maguk rokonok? Hüledeztem a felismeréstől. Drúra gondol? Igen, ő az öcsém. Bólintottam. Hát persze. Őt láttam a hajón egyszer, igaz csak messziről és hátulról. Legutóbbi találkozásunkor pedig nem figyeltem meg őt annyira. Akkor maga Elena? jelentettem ki. Igen, én vagyok. Rendben van, végezz el a szükséges vizsgálatokat egyeztem bele lemondóan, mert biztos voltam benne, hogy Oni nem hagyott ki, ha már nem tudtam védekezni. A tesztek elvégzése alatt reszkedtem, remektem az eredménytől. Elena nem szólalt, meg végig póker arccal rám, majd bekötözte a fájú tagjaimat. Kinyitotta az ajtót Drónak, aki nyugtalanul lépett be a szobába, majd felén fordulva megkérdezte. Kris a körülményekre tekintettel feltételezem, nem bánja, ha Andrew is hallja a vizsgálatok eredményeit. Kissé bizonytalanul összezavarodottam, bólintottam, így, inkább Andrewhoz intézve a szavait, mint hozzám, belekezdett a mondandójába. Eltört két bordája, egy pedig megrepett. A teste és az arca tele van zúzódásokkal. Csúnyán elintézték. Belső vérzése észlelhetően nincs, de megfigyelés alatt kell tartanunk pár napig. Van egy enyhe agyrázkódása is. Viszont a jó hír, hogy legalább nem történt nemi erőszak. Ahogy ezt kimondta, szabadjára engedtem az addig visszafolytott szorongásom, és hangosan zokogni kezdtem. – Biztos vagy ebben, Elena? – kérdezett vissza Andrew. – Egészen biztos. Miss Stuart, vagyis Chris, hogy is mondjam, még érintetlen. Láttam az arcán, hogy nem igazán érti, mit akar ezzel mondani a nővére. Elena is látta tanástalan arckifejezését így folytatta. – Chris még szűz, Andrew – Mindketten rám néztek, én pedig majd elsüllyedtem szégyenemben. Uramisten, és ez csak így! Jaj, ne, és pont neki! Szerettem volna, ha megnyílik alattam a föld. Nem is tudtam a szemükbe nézni, az arcomat a kezembe temettem. Most magatokra hagylak benneteket. Tette hozzá Elena a tapintatosan, és becsukta maga mögött az ajtót. Szerettem volna láthatatlanná válni. Nem mertem megmozdulni. Andrew az ágyam mellé lépett, és éreztem magamon az átható, hitetlenkedő tekintetét. Nincs mit szégyelned, Chris. Szólalt meg, de én továbbra sem akartam ránézni. Leemelte a kezem a szemem elől, de még mindig lesütöttem a tekintetem. Megígérem neked, hogy nem fog többi egy újjal sem hozzád érni. Teszek róla. Ahogy azt is megígérem, hogy megfizet az a féreg azért, hogy rád merte emelni a kezét. Garantálom neked, hogy épp porcikája sem marad, mire végzek vele. Még mindig magam elé meredtem. Gyengéden az állam alányult és kényszerített, hogy belenézzek ígéző kék szemeibe. A könnyeim patakokban folytak végig az arcomon. Segítek neked. Nem hagylak többé magadra. A legjobb ügyvédek fognak dolgozni az ügyeden. Nem hagyjuk, hogy Szájmon kisemmizzen téged, és megúszza, amit tett. Nem maradhatok itt. Nyöktem ki. Meg fognak találni? Nem, nem fognak. Ez egy magánklinika. Egy-két napig kell úgyis csak bent maradnod, és az embereim vigyázni fognak rád. Miért, Ró? Szegeztem neki a kérdést. Arra az esetre, ha mégis ide jönnének. Nem, én nem erre gondoltam. Miért segítesz nekem? Pontosítottam. Mert hibásnak érzem magam. Mert ha nem kevertelek volna bele ebbe, akkor nem esett volna bajod. Mióta velem vagy folyton veszélyben az életed. Én éppen fordítva érzem. Ki tudja, mi történt volna velem, ha nem te ejtesz, rabul? Autóba lesett? Rabló támadás. Akkor is meg akarták volna szerezni a részvényeket. Én pedig nem is tudtam, hogy a nevemen vannak. Simon ügyesen eltitkolta előlem. Sőt, azt sem tudtam, hogy ez a cég ennyire sokat ér. Kihasználtak és becsaptak. Azt akarták, te a piszkos munkát, így ők nem kerülnek gyanúba. Ez az igazság. Akkor is sajnálom, furta a tekintetét az enyémbe. Ugye nem hagysz most magamra, kapaszkodtam a karjába. Amíg te azt akarod, hogy itt legyek, én itt leszek. Olyan elszántam, mondta ezt, hogy meghatódtam. Szükségem van rád. Nyőgtem ki őszintén, és megszorítottam a kezét. Leült az ágyamra, és milyen a szememben nézett. Te sokkal jobbat érdemelsz nálam, ezt te is tudod. És ha nekem nem kell más, csak te. Már nem érdekelt semmiféle tartás. Mindent elvettek tőlem, de őt nem akartam elveszíteni. Olyan jó képű volt, ahogy most rám nézett. Fekete, kék, csíkos inge, kiemelte világító tengerkék szemeit, elérzékenyült pillantásától pedig hevesebben vert a szívem. Ne így rám, Krisz. Könyörgött, majd közelebbült és átölelt. Magamhoz szorítottam, és az összes félelmem elszállt. Végre biztonságban éreztem magam. Nem is akartam ennél többet. Másnap Andrew értesítette a legjobb barátnőmet, Hélit arról, hogy kórházban vagyok. Így meglepődve, de kitörő örömmel öleltem magamhoz, mikor megjelent az ágyam mellett. Hosszú, őszinte beszélgetésbe kezdtünk, és én mindent elmeséltem neki. Persze kihagytam a sztorimból a kis afféromat az elrablómmal. Szóval azt mondod, hogy ez a szív pasi elrabolt téged? Na no, ne, ez nagyon izgalmas. Amikor találkoztunk a plázában, nem is tűntél rémültnek mert nem is féltem tőle igazán egy percig sem. Van benne valami... Nem is tudom mi, kerestem a megfelelő szót. Na és mit csinált veled, hogy így a hatalmába kerített? Hajolt cinkos módjára közelebb. Hatalmába? Miről beszélsz? Kicsi gyerekkorunk óta ismerlek. Ne engem akarját verni, oké? Okay? Amikor megjöttem, nagyon meghitnek tűnt a hangulat köztetek, és a plázában is úgy néztetek egymásra, hogy kezdtem nagyon zavarba jönni. Nem tudom, miről beszélsz, Héli. Bár tényleg van benne valami rendkívüli, különben nem volna rám ilyen hatással. Méláztam el rajta. Van is. Olyan jó képű, hogy először azt hittem álmodom. Ez egy első kategóriás pasi, nekem elhiheted, értek hozzá? Mondtam, mire elnevettem magam. Én nem erre gondoltam. Érdekes ember. Megmozdul bennem valami tőle, és nem csak a külsejére gondolok. Nem az, akinek mutatja magát. Te nem lehet, hogy kezdesz belezugni egy kicsit? Kacsintott felém. Ugyan már, én nem vagyok az a szerelmes típus. Képtelen vagyok fejest ugrani a mélybe egy férfiért. Biztos vagy ebben? Ezen elmerengtem. Eszembe jutott, milyen egyértelműen adtam át neki magam az ágyában, és hogy nem voltam képes otthagyni őt sebesülten a kikötőben. Ne beszéljünk erről, oké, okay? csak megfájdul a fejem. Simon és Oli árulását viszont nem tudom elhinni és megemészteni. Tényleg képesek lettek volna pár vacak részvényért feláldozni engem. Simon egy súnyi kis tetű, ezt mindig mondtam neked. Van a szemében valami, ami sosem tetszett, de hogy megöletni téged, az azért nagyon durva. Olin viszont én is meglepődtem. És én még azon hezitáltam, hogy lefekszem vele. A hideg is kiráza gondolattól. Ah! És most hogyan tovább? Hová fogsz menni? Jameshez? Ő az egyetlen, aki meg tud védeni téged. Nem, Héli, nem ő az egyetlen. Őt nem keverem ebbe bele. Itt járt, és ő is felajánlotta, hogy vigyázz rám, de az ő életét már nem fogom veszélybe sodorni. Drú is felkínálta a védelmét, visszamegyek a jaktra. Felkínálta, aha! Úgy vigyorgott, hogy majd kiesett a fogsora. És te boldogan elfogadtad. A tűzzel játszol, barátnőm, csak nem veszed észre. De én nem bánom, végre már megtapasztalod milyen, amikor majd megveszel egy pasiért. Felperzsel a szenvedély tüze a karjaiban. – Mondtam neked, hogy szó sincs ilyesmiről, hagyd abba! Ekkor halkopogást hallottunk, és Andrew dugta be a fejét az ajtón. Én pedig zavaromban azonnal elpirultam. A barátnőm engem fürkészett barna szemeivel, és csendben még megjegyezte. – Nincs mi? Két nappal később kiengedtek a kórházból, én pedig boldogan újra birtokba vettem a jakton a régi kabinom. Már szinte hiányzott. Azokban a hetekben, amit ott töltöttem, már szinte otthonomnak kezdtem érezni. Ez egyértelműen a vendéglátónak volt köszönhető. Jól esett, mikor visszaérkezve megláttam, hogy Samu is ott van, és hogy lelkiismeretesen gondoskodtak róla.